Berriak panzua ere gara zurikin eta ilabete baten ondutik bilan baikorak ikaren zat. Mugeren berriki plantatu saltegi ahondiak arrakasta ahondiak du, aturrik aldeko hiri elkarrokoak ere baikor, atik besterik dio gaindegiak egin ikerketak. Erri elkargoen karta berriaren bitxik eribat, Eskiulako erri siberotarra da, bainan biarnoari loturik segitu nahi du holo honekin bereziki, haitik lixoseko erri biarnesa mauleri lotua da, beraz, eskolegiko kartan sartzen da. Horaitan, haipatzen ginoen, Siberoak bere laborarien beharra baot edu, galdera doibat provokatzeile horren inguruan, debate ez da bada izanen da, larun batean iabarnen, orotarat, irugugoetan li antolatu ditu Siberoko egiel kargoa katokiko laborantza sustatu nahi izan. Eta eskualde, do, eskualzale guziek agendan markatu behar dugun data bat urriaren ogoita laua, egun hartan, deia dar manifestaldia ere baita gure izkuntzaren alde, berdin eginenda izkuntze txipituak edituzten beste herrialletan. Aruaren begiltzulekin, Katalini. Mementoko, hama bi gradoko temperatura barnekalde untan, zerua argi, bainen, ez da omen sidatu atxalde untan lano frango eta euria ere itzemaiteute, oitabi gradoko temperaturarekin goren entzat, temperatura goren enzat. Italeni k tagnu LBC Sotrasol Trasol enpresan, neko petrolio e lanak egiten ditunek bizia a salvatu diote 83 urteko gizon gazte bati bere lankide katzo a biace qua baten bisitakari, elettrica jodu eta bioza gelditu zaio. lankidek delako la ko defibrillateur do bioza repartia ste ko tresna e da mili doute chokoriek viteko artiam gisha ortan salvatu al izandute ospitalian da bainan eta gillago ahangularik bere biciaren zata. Baiguriko polizio operazionari etak plazaratzen duen ageria dio hartu dituen engaiamenduen esigitzeko sedea duela gaitasunak baititu urterako eta ren ustez azken hilabete etako polizio operazio horien elburua da konpombideak edo bakibideak behar dituen oinarien kaltetzea untaz beldur baitira euskalegiaren zat niungo proposamen politikorik ez dutenek franziak eta espanyol estaduen ardura gabikeria gaitzesten du sin esesina dela armak eta armategiak kontrolarik gabe ustek Irizkoa hartzea, Euskal estadora telemanen gaituen erri prozesu politikoa egituratu natu behar dela, eta eskirikoa berzalek ekarpen erabakigarria dutela hortan, una zerdion besteak beste etak bere ageri hortan. Duela hilabete bat idiki zutenetik, berrionta, berroita amar mila bisitari ikuanditu mugerreko IKEA saltegiak. Horietan, euneko berroia egualdeko jendia da, bilan baiko reak gindu, Arturri Eskalkoste iri elkagoko buruak, IKEA-ara eldudiren hainitz ondotik, baionako zentrura joa iten baitira jatera, intzagieta. Egunan hamarret hamabost mila pertsona artean pasatzen da ikeatik. Duela ilabete ideki zutenetik berreunta berrogeita hamar mila bisitari ukandituia danik, horietan ehuneko hogeita hamabost perrogeia hegoaldekoak dira, paradaz baliatzen direnak ondotik baiiona erdialdean bazkaldu edo afaltzeko. Ostal eragin baikorra duela azpimarratu du beraz, San Joan etxegarai aturri Euskal Kosta hiri elkargoko buruak. Horri, gehitu behartzaio jenden joan etorriaren inguruan hiri elkargoak abiatu duen inkesta, ondoko hilabete eta urteetarako plan bat prestatzen duena. Ikearen kanpokaldean merkatalgunea idekiko denerako, marka berri batzu instalatu nahi dituzte baiona erdian eta horrek bultzada berria emanen diola erdialdeari dio hiri irielkargoko buruak. Eta duela hilabete batzu, plantan ezarri saltegi iragankor edo butik efemer deitzen dutenak ere, bisitari hainitz izan duela gehitu du, horregatik berriak, beste bestegisabateko komertzio mota ere garatu behar dela. Azkenik, jendea Bayona iri erdira erakarrina ian, berrogeita mar mila euro inguruko inbertsoa eginen du iri elkargoak, wifia, urririk, zentro historiko guzian instalatzeko, Bayona handi, Txipi edo Santa Espiritun. Aipatu da ere, Euskal Museoak duen tira ondia, udako saseunian, euneko zazpi zementatu baita, bisitari kopurua eta denda txikien etorkizun iluna deitu dokumentua, dotxostena atera berri du gaindigiak eta hau ezta idilkarukoak bezain baikor agertzen dio eh, behaz, gaindigia baita Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenarako behatigia, dio qui geroa bien eh, dela, le marchand tua de là et gois colerian bimilata maritico goita et do bimila a malau et dat et une quoi magessa paldu de là chalto qui tikienne numria coprois et a procosi seneco ikegtabuligoak goita bustes ya direla jaintzin ikusten du Eta bestalde, azte juntan, prefetak plazaratu duen elkargo berrien kartan, agertzen da Euskal Herrikotik Kampo galitzen dela eskiula, eskiula, eskiula, aldiz, lixozeko herri bihar nesa, Barnian dela, est'que la coheria kautua egin zuen dola urtezun baita, oloneko elkarguari loturik gisetia urruita shunaren latique, prefeta que respecta tudu ora hiertezen antolaqueta, aldiz gall egin zuen sibiloa erielkarguari lotzia maite lepaia. Est'que la coheria uskal heri alkargati campo isatia kel heso astendutu. Horbiltasunain gatik eskirotaren bizia oloroneat buz balin badae, uskal heriaikin lotua askar bat badie, dantza, kanto eta pastoal heri bat delakos. Gehi hoi, aipatuik izan zen, diala hilabete sumait, eskiulako kunxelian eta gehiengoa askar bat agertu zen oloroneko alkarguai lotuik izaitia eta eran bezala, wai arte bezala jaraiki behar lukie, bihar noi lotuik, Asp ibarosua hartuko dian alkargo handi batetan. Prefetak segurtatut du acheter juntan, heribatek edo besteak nahibatu kamiamena egin posible da tiala. Hortako amandamentu baten bidez galtua egin beharko da lanbatzordiai. Huidique bai estatu Dominika Bosque Chiberoa Herri Alcargo colehenda kayaka. Li sos estus e schwarerin eta eh uua uua eta ua e schwarerik o Alcargo de du, deques bon estaki e to eh, bon, e shula che pensatzen dine hexerna hidienegin huk oluketuke tsue olu eta va validaspeta bestrika Alcargo handiba tetan erandistu prefete kalus amandamento et hole exactan e nahibada Euskal Herriko Eriakagoan sartu herdukezu galtatzia, eta aldukeza manda mentiua pausazan, eta manda hua hebeni gaitan bada komisiena hundan, alderetuz hartan izaten. Hots, eskiloan kaxian kuntsiliek nahi badu herria idate galtua egitia eran bezala, haleike heritarek zer dioien eztabada bada hortaz, ezta huan okuan, agertzen. Ezkiula holo honetik zorzi kilometrotan da, aldiz mauletik amos kilometrotan, lana eta harreman geyenak biarnoan dituzte, liso zentzat aldiz, biarnisa izanagatik, harremanak maulekin dituzte eta hortakotzi siberuari loturik dira. Eta gauden xberouan funttzan uh, laborantza laborantsa saiarrendako haintzina bide baten akulatzeko sediarekin siberoa egi elkargoak hiru biltzak edo gogo eta taldi antolatzen ditu lehena larumuntan izanen da jabarnen horren begi emaiten daugu gogo eta taldian Jean Bernard Penkek. Juntak ortaailanda, dagoen jiten diena seila betetan. Laboiaak eta juntak ditin, eta haipadezen ben arrenkuak, zen eta, bon, huaik arrenkuakak laboiaen apurzia, ben bai, e, bihar laboia diatek ilentako, ben bizitzeko kondizionen uh, plantan ezarteko guaidanik. Norspaz izan zutia uh, kontra do pii 1 eta 2, mila betaz zutia lauternean hogeian, ebe jentekse zitia plantatoz hoik. Ageikodak ze izan endeneko juntan, ageikodak ze, Jentek eh, igituko dianez alez, zen eta junte hoitaik elkitzen badek idei azumait, ebe gio, guen politikek, ahaldi laguntzen idei hoik ahaldi efinanzamentu txerkatzen, orgo pan, ah, ah, beno suente, behar dik ideak sort, behar dik ah, huadak. Eta lehen nitzordua erramezala ladun batuntan, jabarreneko gaztiluan, siberuak ebere laborarien beharra baot edu, siberuak laborantzan mindu, gai hori da gogoetatuko goizeko, behar sekretaritaik goiti. Eta eskoleriko erretretatuak bilduko dira baionako zupreturaren aintzinean, goizuntan lege baten egitea galde egiteko adinetakoen autonomiaz eta zerbitzu publikoen askartzeaz, bereziki osagarri mailan, elgeretaratzearen tenoria marreketer ditan baionako zupreturaren aintzinean, eta han ere zibituak izaitia espero dute. Estatuto bat gure izkuntzentzat, estatuto bat gure herrientzat. Berlema horrikin Eskualerian, Oksitanian, Bretañian, Kortzikan edo Alsazian, urriaren ogoita lauian manifestatzerat deitzen dute. Frantziako gobernuari bere politika aldadezan, izkuntzeri begira eta lurraldetasunari begira galdeginez. Bai deia deiadar manifestazioaret deitzen duen Euskal Konfedrazioa Parisentzen atzo, beste erri aldeekin sedeunen aurkesteko eta deialdiaren luzatzeko hauen ahtian, Sebastián Kastet. Diminata eta diminata mabian egin bezala uh, aurten berriz uh, anturatu ditugu uh, manifestaldiak uh, beraz Brotanian, Occitanean Aljazian, Korsikan eta agian beste lukade batzuetan deman dugu prentxoreko uh, prentxo bat justuki uh, uh, urriaren, ogoetareuan eraganen diren uh, manifestauak aurkesteko eta beraz uh, gule lema a Mankomuna aukesteko eta blokaje a Mankomun batzuk. Egola desbernak bainaana problematika eta blokaje a batzuk eta horregaitik uh, uh, lema a Mancomun baten bean bildugira, naiz eta gero herriialaldena um, arabera, uh, lema orokor eta a hori komun uh, horirianen arabera a dindeklinatukoden. Eta behaz, hurriaren goita lauian, baiona netzan enden deiadar manifestaldian, Euskara ezkuntza ofiziala, Euskal Herri Elkargoa orai, lemapean iragaren da. Adiktologia eta toksikomania zemiarritzen kongresu bat iragaiten arida asteguzian, hainbat adituekin, horren karietara, tarratxalde honetan, bat izanen da, deneri idekia, gaia, drogaren kontrako borroka, hain galdua, ote da, Uruguai eta amiketako kolorado estaduan lehenetarik izan dira, kanabizaren konsumua legeztatu dutenak angomintzalariak ere hori dira. Hori atxaliontan bostontan, eh, meritzeko, belvu, kasinoan. Bururatzeko futbol izordubat, bilboko atletikentzat, Europako ligaren kondu, gauratxian Zeta Alkmaaren zelaian hariko dira, hori herberetan edo holandan delarik. Goizberri saioarekin txegitzan dugu, zuekin, Kristof eta Batik. Nazio artean, palestinako bandera ezagir dute, nazio batuetako egoizan lehen aldikoz. Eta marmuda baz palestinako bruzagiak Aspaldi ilzorian zen osloko sekuritate akordioari azken kolpea eman dio, xalatuz statukoak ezinduela segitu, nazio bat duen erakundeko batzarna eman itzaldian, huaiko egoeraren iraultzeko ultimatoma eman dio israeli, kolonizazioekin zer palestinar presuen lagugarren talde askatzeari eta akordioen betetziari duen bitartean israelek, beste haukerarik ez duela palestinak, ez dira izanen sekuritate akordioko engaiamendoak jarraituko ditu sten bakarrak Atik armmen bidea baztertu du, Abazek bide juridikoak erabiliko ditu Israelen politika hoako buru egiteko. Errusia Siriako gobernuaren et saiak bombardatzen hasi da. Helburuak Estatu islamikoarena arma ahondiak, komunikazio sareak, gargaio bideak eta armabiltegiak izan dira Siriako presidenteak laguntza galdegin zio Moskuri terrorismoaren kontrabogokatzeko. Estatu Batuetako egismuma batuko eta Frantzeko diplomatzia arduradunek nazio batuen erakundeari eskatu diote egrusiaren ekintzen aztertzeko Askarter Estatu Batuetako defentsa idazkariaren hitzak hauek izan dira zuhur jokatu nahi dut baina iduri luke Estatu islamiko esten ere mu gertatu direla egintzak ere, adierazidu 8 gune zibiletan. Estatu batuetan, Richard Glossipen eriotza gibelatua. Eriotzera zigortua da oklaumaan, atzo azken mementuan gelitu dute bere hiltzea dudak bazituztelako injekzio hilgarria osatzen duten produktu kimikoetaz azaroren xeyerat gibelatu dute hilzea.